Іще слова з мого дитинства. Тільки німці, від яких я навчився так говорити, били мене по щоках за кожне Ніфтферштейн. Вони любили кмітливих дітей. Полісмен і вийшов. Біля входу в свіжій сосновій рамотці білів плакат «Вдихніть повітря батьківщини!» І сосни над рейном Хиталися на три фотографії Продавця архангелів десь не було видно Лиш білявий святий Майкл Схожий на воїна в чорній формі Суворо дивився з портрета Причепленого при дверях Бармен теж не повертався Я поклав коло своєї кави Розпечатану пачку сигарет Наче місце займав І вийшов на вулицю над сохо кружляли білі чайки, ріка й море вгадувались десь далі, там, за кількома лініями будинків, далеке холодне море, де білі гребені, немов конденсований британський туман, кинутий на синє дзеркало спіненої води. Незнайомі птахи різкими голосами перегукувалися в небі, білі англійські ангели що посходили з хмарних пирин і перемовляються чіткою своєю промовою: Кельтські ангели з гострими дзьобами, наче маленькі винищувачі з невичерпним запасом пального, налитим в білі фізеляжі. Мою присутність було помічено. На порожній вулиці з'явився чоловічок, Ще один із тих, які бояться поліції. Немолодий уже метушливий продавець порнографії. Вони по всіх країнах однакові. Він підплив, саме підплив, бо пересувався якимись непомітними рухами до мене і почав розгортати маленькі альбомчики, витрушуючи хто з нас звідки, мов штукари з рукава, комплекти голих дівок, Різного формату. Я не звертав уваги. Ходив вузенькою вулицею, Читаючи написи на стінах. Нічого надто цікавого не траплялось. Хіба що все ті ж дивно пофарбовані двері Та різнобарвні портьєри. Чоловічок, що боявся поліції, Біг за мною, як цуценя. Але поводився дедалі нахабніше. Потроху вийшов наперед, і швидко йшов поруч, показуючи дорогу, і з дивним розумінням похитував головою, наче знав, чого я прагну. Я не знав, а він знав. Він билькотів щось по німецькому, по французькому, а тоді перейшов на ламану англійську. Ще раз видобув з-під поли, і наче міг акордеона розтягнув переді мною один із комплектів, сховав його, і, показуючи великий палець, повторив ще два слова з мого дитинства «Зер гуд». Подумав і переклав сам себе «Вері гуд, містер». Нам на зустріч трапився ще один чоловічок, дуже подібний до того, що мене супроводив. Він вів за собою трьох моряків, і ті простували за ним, наче за флагманом. Людей на вулиці було дуже мало, аж дивно, Вдень в центрі Велетенського міста. Будинки закінчились на 84-му номері. Переді мною стояла стіна з написом німецькою, французькою та англійською мовами. «Жінкам та особам до 18 років вхід заборонено». За стіною знаходився прохід для чоловіків, що знудилися без дамського товариства. Над ним племенів вімкнутий навіть вдень рудий неоновий напис «Ерос-бар». Цього ще не вистачало. Район Шіллера закінчувався будинком побачень. Супутник мій забіг наперед, приклав долоню до невиголеної щоки, похитав головою. «Ді Метхеншлафен», «Герлс Арл Сліпінг», повторив по-англійському.